Bueno, ba, atzo aipatu genituen eskualdeko futbol taldeen emaitzak eta gaur berriz ere, ba, protagonistekin egonen gara. Asteko aipatu behar dugun, ba, bastan taldeak, Nafarroko ligako, lehen bai autonomikoan, alubionen kontra jokatu zuela pasadeen igandean, eta bat eta bi, irabazi zutela bertan, beraz, bi garaipen segidan izan dituzte, eta taldean, ba, orain txekometatuko digu Iban Romo entrenatzaileak, baina uste dut pozik dagoela, ez, e, Iban? Bai, emaitza egin pozi gaude zen, bueno, atxo e, irabazi nuen eta zeia zen nuen partidon egin, baina, bueno, azkenean e, zeietu ginen bukatu arte e, batez ere gogorrak izan eta lan egin, ta, benuene, e, irupuntu, <hazitzen> <hazitzen> e, galtzen, e, eta lortu benuen irupuntu garrantzitsua. Galtzen ari sineten eta hori emaitza irauli eta irabazie, irabazten bukatu zen ez? Bai, eh sartu zuten beraien lehenengo satiean, eh kanpo ez ta errasa, no te asko ditendu, ez indajitzi asko lana, beraien egiten dira bere kanpo horretara eta bero asko egiten zuen baitarenan. Uh -huh. Eta kostatu zitzek honego satia eta bueno, eh, bigarren satiean saiatu, saiatu aldaketak egin, eh jendeago gozoterazen ta azkenean ba bi penaltiekin lortu duuen, bai da ba, baste. Hum, hum. Batzutan e, horrela asteen denean partidua ez, edo gol bat jasotzean bazta erraixa e, buruari batez ere ez, buelta ematea eta pentsatzea e, bueno, ba nola egin, ez, e, irupuntu horiek irabazteko eta zuek lortu duzu, eta pentsatze dut hori ere taldeko lana dela ez, edo atxeden aldi horretan ez, ba, denen artean komentatzen denari, ba, garrantzia eman eta horrek e, aunitz laguntzen duela ez? Bai, ba, dode partido, ba, direla ongi asten, direla gauza kateratzen ongi, eta, bueno, usai atzen gara, ba, animatzen jendeari, eh, ikusi zero betu desakegune, eta, izen genuen lori, bezkanzoan, eh, eta, gero, ba, jendea batez ere, eh, bankilla segona ongi da kurri zuten, beste ritmoa jarri zuten, taskenean, ba, berakara bera bat izan zuten, ba, duko ondi aginen egite eta azkenan lortu noen irupuntua. Mhm, <hazit -totik> Bueno, bi garaipen segidan izan duzu, eh, pasaden asteburuan ere etxean irabazi zenuten, oraingoan ere, eta horrek bueno, ba, ere motivazio berezi bat eta indarra ere emanen dizue, ba, datorren asteburuan berriz ere etxean aritzeko, ez? Bai, eh, garrantzitsuak dira irabastea, ba, ez ere etxean indartsuak izan. Eta gero gainera, ba, kanpoan irazten baduzu, duzu, ba, puntu horiek oso onak izaten hori dira. Mm -hmm. Eta gu badakigu guretxean hori ari garela, e, saia da kategori hau, denaz papio guztiak berdintxoak dira, eta, bueno, zaitu barra da, zaitu, lan egiten, e, obetzen, dautak gura margen obetzeko, rendegaztea da, gogor, gogoz dago, eta zeretuko gara hori eta Zergi lan egiten. Hum, hum, hori da. Elduden azte buruan, e, bueno, etxean duzuela partidua errandugu. Zegunetan e, eta norren kontra? Bai, la, larun batan zeitan e, murtzan terren kontra. Ederki eta hori ere, bueno, ba, ipatu duzu ez. E, gogorra, zaila izanen dela? Bai, lehen urtean ekipo zona zuten eta zaki, ba, gutxi gora batzuk jarretzen dute eta... Bueno, o sabes tú ahora me he encontrado un guiravasti et, si eta bueno, ordugu kozka eta Xaituko gara aurten mm -hmm, ba guk iraztea. Mhm, ederkigainera aipatu duzun bezala etxean irabaztea importantea da eta bueno, ba, zuek, e, zuen etxean ere hor e, lekua egin duzue eta hor ere beraz bueno, ba hori aprobetxatu beharko duzue. Ba, mille eskerरीबन eh bueno, ba adi egonen gara, helduen asteburuan partido larunbatean izanen du zuen partido horren inguruan. Eta, bueno, ba, animo astearekin, eta seguru, ba e, garaipen hauek eman dizuen indarra ongi aprobetsatuko duzuela. Ba, izaituko gara partidon egiten eta txekoak ikustea, eta irabaztea. Ba, ez txere, mm -hmm. partidat ongi editen badituzu, errazago da irabaztea. No, eski, hori da, hori da. Ba, ederkin mil eskerre eta berriz ere, ba, animo eta zorte hon? Bale, mil eskerre. Ba, donezek ere, Nazarroko oligako preferente maian, bieta bat irabazi zuen pasaden larun bat etxean infanzones taldearen kontra. Bertze irupuntu bat zituen taldeak asteburuan, eta joel gilentren atzaleak aipatu digun moduan, pozik dauden, donezek barrak. Laruntin eur diko jokatu benun demoraliko lagarren jardunaldia aldia, donezke ben, infanzones naurka, eta berri honakin, irupuntu nortu benitjun, bita bat parti irabazita gero. Egia da, oiek... Martxa bat de jokin sartu zilela partiora, guri pixkotko sartu zilegon partidun sartzia, bine behin ja zelaian ongi kokatu genen eta ritmo sartzen hasi ginela ja gure joko irausten hasi genen. Gure eskema garriakin segitzen dugu, ez du aldatzeko intentzio dik, guain goz joko ona irausten ari gara, eta bat yugun bilinterioroiekin bina bastantin genuen barrenetik, eta hoiekin, Okasio paregat izan genituen, markagaiun bat eta utxeko ajartzeko. Halere lanin segitu genuen, eta hogeita meretzi garre minutun guiki-goiki-beti, zentre bat ahestana ongi despejatu, eta landerrek derrek aurpegi zuzita gero, Mikelek golpo lieta sartuzun. Eta atxenean aldira bat eta utx joan ginen irabazten. Atxenean aldira bat eta utx irabazten joan eta gero, aldageletan salaztu genuen azkenin, Pisko da kotatu zai hori sartzia hoiek guño Marcha gaio sartu zielako binon generalin erego parte neke txikuna egin genun eta izan gen ikun aukeragatik marka gaio bihurtzen. Alere bigarren zatin hoiek binon ritmo gaioan sartu ginen eta egi erranta bigarrena sartzeko aukerak izan den itun. Alere minutu atzuk kontatu zaizkiguen bigarren sartzeko eta 60 ardien minutun Txomin ekonomate batxita gero erdin, landerrek golea arras hartuz duen. Eta bieta eta huts irraazten patu ginen. Bi eta huts gero aldaketak egin hasi ginen, eta aldaketak nahiko ongi sartu ziren, min hau nitzin kontraktako horietan, eta nahiko kontroltua joan zen partidoguzia. Horiek ezituzten kase eukenarekin izan, nahiko seguruk ibile ginen bai defenzen eta talde guztien generalin, eta partidoguk edarte bi eta huts egot ziren ginen. Alde laroi ta me kagarre minutu un, dos kontun, hoien goan hartu zuten eta partida abietaba mokatu za. Lagunta hontan 6 tertan den moraldiko 5 jokatuko dugu eta horgo aurka itxeti kanpo, gani kezu una lortu eta itxeti kanpo iraustia lagunta honta se ja Bertsalde lesakako betigazteko emakumeen Orezko regional mailian Demorde hasieraman zioten larun batean ere elogei barreren galtzen hasi zuten urtean bieta eta utxeko markagaluarekin. Maia berean aritzen diren gizonezkoek ere bertze porrota, jaso zuten igandean etxean aretsabaletaren kontra utsta bateko markagaloarekin oraindik ere. punturik batu gabe daude leskarraketa horre aderazi zigun jabiarezkahauez entrenatzaileak ere. Azken bi partidotako dinamika pixko du herriro errepikatu zen atzoko partidun. E, bagenekin are txabela eta ekipo, ekipo txukuna zela, lehen gurtin ja denboreldi agitzongiak hau zuzun eta begenekin harerioz ari izanen zela. Ja bueno, gubeti bezala itxin, aitzen garen ikan eta nahi genuen partiduri ritmoa eta eharran lehenbizko zati ez zela agitzona izan gure partetik. Mio muero, e, aretsa eta gol bat korrena sartu zigun eta eta ez zigun gehi horikin Ez etz, zutzen aukasi egin, guke jarren lehen bizko zantilin garbirik ez daren mio, mio nori, deskansora empatekin joateko, igual justona, mio muero Faio bat korneri gein, lastoratu zigun emaitza e, Deskansora utxeta batekin egin ginen galtzen Eta ahi harran bi bai gauz batzuk esplikatu mugitxu genitula eta eta bi garrantzatia gure izan duzen. Maloik gehiokin egon ginen, e, aretsa boleta gure gibeltik egontzen korrika, eta horbat izan genitula iru, lau, okazio, garbilak, garbilak olasartzeko. E, izan bizantzitun beraien atezainak kreston geldik eta intzula, tabernak gertze bat ere atezainak kreston geldik eta intzula. Zabalagoertze okazioat izan zun Arexabalateko defensak eskuak eh, inaterazun Porteritik Arbitruk Ez zun ikusi, erran barra da arbitruk, eta linean eh, Partidoa haiztxarri izan zela ere, eh? minun bueno, ez eskusa Eta, pos, bena bat, bena bat, ze, deuskin sartzen digute Guk okazioak izan zen ditugu, minionez jogu sartzen, Minu, bueno Eki golba sartzen bat zartzen den, gana, partibatik, gara partibatik dira auztin dinamika hau xetuko goda Azkenik, regional mailan ari den gure txokoa taldeak demoraldiari hasiera mantzion etxean ere, hauek arrakastarekin bokatu zuten lehenjardun aldea, lau eta bi irabazi baitzioten oi hartzun be taldeari. Ganiz, zubieta entrenatzaileare, pozik zegoen egindako lanarekin. La demoraldia ongi hasi dugu, eh? marka gaio atletik, lau eta bila batzik genuen, eta, bueno, komentatu, lehenengo zatian bai, jokoa eta aukerak guriak izan zirela, baina netzienuen asmatu aurkariaren arean, eta beraiek berriz, korner bat eta e, kontragolpe batian, ba, sartu sartuz izkibuten eta e, gezurra zirudienez, e, e, e, utxe eta bi joan ginen deskansora. Ero deskansuan, ba, gauz batzuk e, komentatu genituen eta hasita e, segituan Amario Jokalarikin elitu ginen, e, e, jokalari batek bi hori ikusi zituen eta kanporatu izandutzen. Ordun zaiagoai hartzen zuten dena, ez? Eh, utzeta 2, eh, Amario eta nahiz eta jokoa guk dominatu, ba, bereiek eh, joki ziren Aintzintika markagailoan eta e, aldaketa batzuk egin genituen Estrukturalia latu behar izan ginduen, eta taldiak ateizuen, barren izuen guzia, eta gai izan ginen, hemen sortzi hogei minutotan, ba, lau gol sartzeko, ez. E, lau eta bi jarri ginen, aukera gehi izan genituen, baina ez ginen lasmatu. Eta kontuen egotekoa, ez, taldiak jokalerri bat gutxi gokin, markagailu marka gaiu beharti, e, buelte amatia, ba, kristo narraten dut aldetik, ez, taldiak gozia du, e, indarrakin dago, eta konfiantzakin ez, orduan konten, e, lehenengo pauso eman dugu, zela lehenengo partidira baztia, e, konfiantza aldetikan haunitzen manen digu, eta orain ba, urrengo larun batian e, beObian kontra jokatu baruko dugu, bertze talde gogor bat ere, gainera zela txikia du eta ez da erraxi izaten olako tokitan ba, ba jokatzia.